Benvinguts, bon dia a tots i a totes, regidors, senyor Faro, senyor Damià, mitjans de, de comunicació benvinguts. El que volem presentar avui que és aquestes primeres jornades sobre patrimoni defensiu a l'època moderna. Eh, orgullosos de que es fagin aquestes primeres jornades aquí a Figueres, i just, justament perquè aquí s'hi troba la joia de la corona del patrimoni defensiu en el nostre estat, que és el castell de, de Sant Ferran. Ara comentàvem, entre els, els membres amb qui, amb qui comparteixo aquesta taula, el Sr. Francesc Xavier Hernández, director d'aquestes jornades, Aquí, aquí, aquí. Xavier Roger, degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de, de Barcelona, el senyor Carlos Díaz Campmany, president del Consorci del Castell de Sant Ferran, el senyor Antoni Baulida, director de Serveis Territorials del Departament de Cultura aquí a Girona. Tots ells implicadíssims, cadascú des de la seva vessant, des de la vessant acadèmica a la Universitat de Barcelona, des de la vessant de gestió pròpiament del que és la fortalesa del Castell de Sant Ferran i des de l'àmbit de l'administració de la Generalitat, el Departament de Cultura, el senyor Baulida, i jo mateixa com a alcaldessa de Figueres, us voldríem explicar avui en què consistiran aquestes jornades de patrimoni defensiu en època, eh, en època moderna. Per això passaria la paraula, en primer lloc, al senyor Francesc Xavier Hernández, director de, de les Jornades. Moltes gràcies, excel·lentíssima alcaldessa, senyor president del Consorci, eh, senyor Baulida, és, eh, serveis territorials, eh, director del, del Consorci, senyor Dagà, etc. Eh? Amics i amigues eh, bé, estem molt contents diguem, aquestes jornades no pensin vostès que seran unes jornades normals diguem, eh? o unes jornades normals del que la gent acostuma a pensar que és una reunió d'historiadors que normalment en moltes ocasions doncs, es pensa que els historiadors eh, fan coses eh, que interessen poc a la gent per avorrides o, per, o perquè tenen massa a veure amb el passat eh? els historiadors treballem sobretot amb el passat però amb expectatives de cara al futur i els dic que no són normals perquè és a dir eh, el tipus de, de generació de coneixement que busquem va eh, més enllà de lo que seria el que clàssicament s'entén per, per, per, per, per història. Eh? És a dir volem integrar les noves tendències que puguin haver amb investigació i vostès vorant que, no hi ha una visió de passat de com s'entén la història i el patrimoni, sinó també una visió de futur, en el qual doncs, integrem des de supercomputació, eh, sistemes d'informació geogràfica, eh, patrimoni, història, per descomptat, arqueologia i explotació diguem d'aquest patrimoni a partir del treball en turisme el treball en didàctica i com es pot generar riquesa a partir del nostre coneixement per tant, són unes, unes jornades que estan pensades en clau explícitament eh, pràctica eh, durant que pel tipus de persones doncs, que participen i el tipus de, de comunicacions està fet amb, clau, amb una clau eh, molt avançada eh, és a dir mmm, el més avançat a nivell de recerca amb aquest camp és la idea de que es vinculin amb aquestes jornades. Perquè la idea eh, és no quedans aquí, sinó si hi ha possibilitat això anar-ho repetint periòdicament, ja sigui cada any o si sigui cada dos anys, segons com aconsell, segons com ens aconselli la marxa mateixa doncs, de, de, de l'interès per a aquests temes. Eh? L'interès per a aquests temes és clar. Eh? Pensen vostès que durant molt de temps, per les circumstàncies d'aquest doncs, país, eh, per la seva i pròpia història del país, doncs havia una, una mica de menyspreu, de menysteniment menys en general per tot lo que era referent a història militar, patrimoni bèl·lic, patrimoni del conflicte, eh, patrimoni, en fi, fortificacions, etcètera. Es, es considera com una cosa... Eh, fins i tot políticament incorrecta i per tant ignorada eh? bé, eh, això també forma part de la nostra història i forma part de la història eh? és impossible entendre la història de Catalunya la història de l'Europa occidental eh, sense tenir en compte doncs que el conflicte també ha format part doncs, de, de, de la història i als humans ens interessa tot allò que faci referència als humans per tant als humans també ens interessa conèixer aquests aspectes de conflicte i aquest patrimoni vinculat amb el conflicte en aquest cas doncs el patrimoni defensiu de les fortificacions del segle XVIII perquè és amb aquest patrimoni, diguem, eh, arquitectònic de l'edat moderna, segles 16, XVI, 17 XVII i 18, primera part del 19, a on el fem servir de pal de paller per relligar doncs aquestes jornades, eh? El pal de paller que se centra també en un lloc no podia ser d'altra manera en el Castell de Sant Ferran de Figueres i dic no podia ser d'altra manera perquè eh, no és que sigui una peça, és la peça, eh, diria jo, més important de l'Europa occidental de lo que serien la poliorscètica eh, moderna, eh per les seves dimensions, per la seva significació, pel seu caràcter i per més per les seves, eh, potencialitats, eh? És a dir, estem amb una peça extraordinària que ha de recuperar o si més no, prendre protagonisme com a motor de desenvolupament cultural, és a dir, ni Catalunya ni la ciutat poden prescindir d'aquest motor que ens pot ajudar a generar coneixement, coneixement que es pot reaplicar als més diversos sectors productius en clau de futur, en refereixo doncs, a les indústries culturals, en refereixo al turisme eh, al turisme de qualitat, en refereixo al desenvolupament doncs, de fins i tot d'oficis especialitzats, etcètera. Eh? Eh, és una peça que no ens podem permetre mantenir inactiva, sinó que de assumir el protagonisme doncs que li correspon donada la, donada la seva eh, importància. Eh? Aquesta seria una mica doncs la panoràmica i la voluntat, per tant, integrar, resumint, diguem, eh? integrar el que seria eh, novetats importants a nivell de recerca, entendre que la recerca ha de tenir mm, la seva difusió o la seva reaplicació amb el camp de la producció, amb el camp del turisme, amb el camp de les indústries eh, culturals, posar en el lloc que li toca el la peça doncs, del Castell de Figueres i donar continuïtat eh, en fi, amb aquest, amb aquest element després, si de cas, si vostès tenen alguna pregunta o alguna, alguna ampliació que pugui ser doncs, del seu interès doncs, eh, quedarem a, a disposició de contestar els aspectes que, que considerem oportuns Ara passaríem la paraula al senyor Xavier Roger, de la Facultat d'Història de, de la Universitat de Barcelona. Bé, doncs moltes gràcies, bon dia. És un plaer per la Universitat de Barcelona poder col·laborar en aquestes jornades a Figueres i és un plaer personal que, que si em permeten una petita referència personal eh, Figue... jo no, no he viscut a Figueres però sí el meu avi i el meu pare el meu avi va ser eh, castigat per dir-ho d'alguna manera de coamestre després de la guerra a, a l'exili interior a Figueres i el meu pare sempre m'explicava coses de, de Figueres i, i he vingut eh, sovint i entre d'altres qüestions doncs, sobre el castell i la seva importància i també una mica doncs, explicar si hi ha castell però està una mica d'esquenes de la ciutat no? i per tant aquesta qüestió doncs, ara eh, la vida dona voltes Bé, avui en dia un, un dels elements més importants de les polítiques culturals és el fet de patrimonialitzar diem, o de posar en valor patrimonial molts elements abans només es considerava el patrimoni com un element doncs, que era doncs, l'art o exclusivament gairebé doncs, l'art no? però avu en dia cada vegada hi ha més elements que es consideren com a, com a patrimoni elements de la història de l'arqueologia, de l'arquitectura del patrimoni immaterial fins i tot no? i tots aquests elements on doncs, són posats en valor i tenen eh, una, una, una, van adquirint una importància de manera que el camp del patrimoni s'amplia molt i molt i cada vegada més. Un dels elements que, eh, que formen part d'aquesta ampliació del concepte de patrimoni és allò de que podem anomenar de moltes maneres diferents, doncs, patrimoni defensiu, en alguns casos s'estén doncs, i a vegades doncs, es parla de patrimonis incòmodes, patrimonis sensibles en francès, francès, uh, és a dir, tota una sèrie d'elements que formen part de la, de la història i que potser de vegades el que més voldria oblidar-los, no? perquè són en estat escenaris de conflictes o han estat creats doncs, com elements de, de conflictes, fins i tot com a elements doncs, que poden haver servit doncs, com elements doncs, de repressió o, o en definitiva, són elements que són difícils d'alguna manera de a vegades integrar i com valoritzar en, aquesta, en aquest sentit. No? Eh, abans doncs, eh, teníem doncs, molts centres eh, molts museus que es dedicaven doncs, pràcticament només en col·leccions, doncs, a col·leccions d'armes o exaltar el, el, el, a vegades doncs, exclusivament els valors militars i aquests museus i aquests espais han evolucionat avui dia ve ha la consideració de presentar el, el passat, de presentar la guerra de presentar el conflicte de presentar la defensa com un element social com un fenomen que ens agradi o no forma part del nostre, del nostre de la nostra història i que genera tots els llocs on tenen estructures d'aquest tipus de debats ciutadans i debats importants doncs, de com reutilitzar-los, com posar-los en valor, què s'ha d'explicar. No Fa molt veia, en el cas de Marsella, la, la reutilització també d'un gran castell, en aquest cas com un, un gran museu d'històries de, de, de la... De, de la un gran museu de les cultures d'Europa. El, el nostre país, aquest tipus de patrimoni, encara per les circumstàncies de la nostra història, ha estat molt més abandonat i poc considerat. I malgrat tot, té un gran interès doncs, totes aquestes formes de, de patrimoni per les seves possibilitats, com ara assenyalava en, en Xavier Hernández. No? té interès no només històric sinó que també té un interès doncs, en molts sectors, en molts elements doncs, com social eh, fins i tot en molts casos arqueològics té un valor com a format part de la vida els debats sempre són què podem fer amb aquests tipus de, de patrimoni a banda de, de considerar-lo com a part de la nostra història com podem reutilitzar-lo, com podem servir que serveixi doncs, per als ciutadans avui en dia com podem fer perquè les ciutats avui en dia no visquin d'esquenes en aquest patrimoni, com pot ser reutilitzat les possibilitats són moltes, hi han debats hi han discursos, molts dels quals se'n parlaran en aquestes jornades de com reutilitzar aquests espais han d'explicar-se només en clau dels fets històrics, han de servir per a un altre element, han d'explicar doncs, la pròpia història dels elements ofensius, què és el que s'hi pot fer en aquests, en aquests espais, com les ciutats en poden eh, disfrutar, com podem ser fidels doncs, a explicar el que realment han representat aquests espais en el passat i han estat a la ciutat. No? Espais que, com tot espais de patrimoni, tenen una característica, tot el patrimoni té una característica i és que són espais que han quedat obsolets abans ho comentàvem aquí tan obsolet que ja una vegada doncs, pràcticament construït i mai s'ha acabat d'utilitzar amb les finalitats perquè va servir no? llavors aquest és un debat del qual molt eh, s'ha de guardar, com s'ha de guardar què ha d'explicar eh, com restaurar-lo, què fer són espais difícils són molt grans, són espais que plantegen també problemes pressupostaris, són espais que plantegen debats doncs, de quina és la història, quin és el relat que s'ha d'explicar. Figueres té la sort de tenir aquest element patrimonial tan important potser no utilitzat doncs, amb totes eh, les seves possibilitats, com deia, però segur doncs, que debats eh, com aquest de les jornades ajudaran a veure com podem o com es pot eh, les ciutats utilitzar i com es pot mostrar eh, per, per l'ús de la pròpia ciutat, però també per explicar parcel·les, històries, elements, la defensa, com ha estat totes aquestes qüestions doncs, del, del passat. Ja es o ja s'han presentat les jornades, jo crec que les jornades són importants perquè eh, obren una, moltes possibilitats de futur, també perquè és un tema que s'ha abordat relativament poc, i... També, en certa manera, perquè per nosaltres com a Universitat de persones són importants, que és una oferta formativa vinculada doncs, amb, amb màsters i programes de formació, és també una oferta doncs, de, de, de crèdits eh, vàlids eh, pels alumnes que poden estudiar com a crèdits doncs, de, del que en diem de lliure elecció i, per tant, doncs tenen un interès. I tenen un interès científic no només com una... Això que deia en Xavier no només com una reflexió nostàlgica del passat sinó per veure que el patrimoni és molt més que també ens serveix pel, pel, pel nostre present hi ha un lema del Museu Nacional d'Austràlia que a mi m'agrada molt i que en certa manera jo crec que l'hem d'aplicar als usos del patrimoni eh? que és explorar el passat entenent el present i il·luminant el futur d'alguna manera totes les reflexions sobre el patrimoni i aquestes jornades ens ajudaran a veure -ho. Jo, per tant, volia agrair molt a l'Ajuntament i al Consorci del Castell per haver estat possible a l'organització d'aquestes jornades i que amb això iniciem una col·laboració que segur que en el futur serà molt productiva. Moltes gràcies i qualsevol pregunta o qualsevol aclariment doncs igual, com s'ha dit, estarem encantats de respondre. Molt bé, gràcies, Xavier. Ara passaríem la, la paraula al senyor Carlos Díaz-Campany, president del Consorci del, del Castell de Sant Ferran. Gràcies. Bon dia. Després de tot el que s'ha dit, poques coses s'han d'afegir, perquè seria parlar sempre del mateix. Eh, com a... a frase fonamental del que es proposa, i ja ho sabeu perquè jo repeteixo constantment això, es va crear el Consorci amb la idea de posar en valor cultural el Castell de Sant Ferran. I per mi posar en valor cultural no és només fixar-nos en la història, sinó, com es deia ara, veure com es va arribar d'alguna manera en el progrés de les ciències i les tècniques fins a fer una obra d'aquesta magnitud i com avui, que és obsoleta, ens pot servir per reflexionar dels valors i de les conseqüències que té el saber posar-la en aquest valor cultural. És una gran obra, el Castell de Sant Ferran. Es va treballar molt i ara vegem unes coses que ens agraden o no ens agraden des del punt de vista estètic, ens agradarà o no ens agradarà la història que hi ha darrere de tot això, però jo penso que hem d'anar més lluny i valorar aquelles persones, aquells humans, com deia abans el senyor Cardona, Hernández Cardona, que van treballar durant molts segles. I un de dels fruits que ens van deixar va ser, per exemple, aquest castell, o altres similars. L'altre dia, quan jo sortia, jo vaig a Barcelona, quan vaig a Barcelona vaig normalment en tren. I cada vegada que entro en tren i és de dia i torno en tren i és de dia, passo i em fixo en les obres que s'estan fent a la Sagrera. I veus aquí unes columnes, allà un forat, allà una grua, uns camions, uns homes amb un teodolit altres que estan fumant un cigarret. I això dius, i això què sortirà de tot això? Té una superfície em sembla d'unes 35 hectàrees. El castell, entre unes coses i altres, agafa les 500.000, per les 50 hectàes, les 50 hectàrees. Se diu una mida similar. En el segle XI, que el camió, el gran camió de sis rodes era un burro i que la gran grua era una politxa petita i que la, la cadena de Grimensó era l'única manera de prendre mides i que una lidada és el que serveia només per buscar una direcció i un cordill i una esquadra per veure una diferència de nivell, aquella gent aquells 2.000 operaris que estaven treballant en el castell en alguns moments, quan Figueres tenia menys de 1.500 habitants, van fer aquesta gran obra. I en aquesta gran obra hi havia uns enginyers, pocs, que eren els que sabien, i hi havia uns mestres molt bons que sabien picar la pedra de Maravella, que sabien posar els maons de Maravella, i això és el que ara podem veure en aquest castell. No ens fixem si, si aquí hi havia una, una canonera per un canó per disparar cap allà. No, és que per arribar a posar aquesta canonera aquí, canviant tota la muntanya de Caputxins, es van trigar 50 anys. Però quan portem amb la Sagrera? Quan ha començat? Quan acabarà? Quan acabi serà meravellós. Això és el castell de Sant Ferran del segle XVIII. Bueno, això m'agradaria que t'haver sortit d'aquestes jornades, veure el valor d'aquella gent, com treballava, eren avis nostres, basavis, tataravis, molts d'ells es van quedar aquí a Figueres, la seva descendència. Ni se'n recorden. Tenim quatre o cinc carrers de Figueres que porten els noms d'aquests enginyers, dels enginyers, però i d'aquell manobra, que va perdre inclús la vida, que si sí tenim el seu nom en el llibre d'òbits de l'Hospital de Pobres de Figueres, està tota la relació dels que van morir aquí, treballant en el castell. Això penso que és posar en valor cultural el castell de Sant Ferran. Res més, moltes gràcies. Molt bé, realment es nota la, la passió del, del senyor Díaz per al castell. Donaríem la paraula ara, al, per últim, al senyor Antoni Bolida del Departament de Cultura, director de Serveis Territorials d'aquí, Irona. Bé, molt bon dia. Eh, primer de tot, seria traslladar el suport del conseller Ferran Mascarell a eh, les jornades que començaran, doncs, els realitzaran durant aquest mes d'octubre. S'ha comentat des de tres bandes diferents el valor de les jornades unes jornades que també hem han de ben segur tenen que saber per posar en valor en aquest cas un patrimoni patrimoni en aquest cas patrimoni defensiu i que com també s'ha comentat la nostra història, sigui la història de tot l'estat o la història del nostre país i en aquest cas doncs per la seva situació estratègica de Figueres en particular doncs eh, forma part de la nostra història i que, per circumstàncies que també s'han comentat, eh, des de determinats sectors eh, s'han vist o s'han observat una mica de reull. De ben segur aquestes jornades doncs, eh, ajudaran a incorporar eh, el que seria tot, eh, com ha comentat molt bé el senyor Díaz Campmany, tota aquella gent que temps enrere, segle XVII, segle XVI, segle XVIII... Amb el seu enginy, bàsicament doncs, eren enginyers, eh, varen eh, realitzar unes estructures, en aquest cas, doncs, estructures defensives, i que van ser doncs, transcendentals per la seguretat del, del nostre país, tot i que Figueres, doncs, pel que tinc entès, no va arribar doncs, a, a posar-se en marxa d'una manera, manera molt i molt clara. Per tant, jo crec que, d'una banda, tenint en compte la qualitat dels ponents que intervinen en aquestes jornades... D'altra banda, tinguent en compte els objectius clars que s'han exposat en aquí d'aquestes pròpies jornades i de, la seva, i de la seva possible continuïtat, doncs també en segur això eh, relligarà, relligarà una part de la nostra història que, repeteixo, des d'alguns sectors s'han vist sempre una mica, una mica de reull. I crec que és interessant que sigui justament a través del patrimoni que es produeixi doncs, aquesta, aquesta, aquesta unió m'agradaria doncs aprofitar, ara que soquen aquí i parlant de patrimoni, que des del propi Departament de Cultura i aquest, el Consell Executiu de la Generalitat durant, durant aquest mes de, de juliol es va doncs, aprovar el que seria l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Per tant doncs, a través d'aquesta doncs, agència que determinarà amb un futur, iix si d'una manera és un dels seus objectius, determinarà una nova gestió, de la gran quantitat d'una doncs, banda de monuments que tenim al nostre, nostre territori de la gran quantitat doncs, de vecins, de la gran quantitat de llesiments arqueològics de gran quantitat de museus es podrà articular d'una manera molt més clara, d'una manera molt més, molt més unitària, el que seria justament, que és primor, primordial que és la promoció i la difusió del, del patrimoni el nostre pis ha estat durant molt i molts anys vam arribar-hi una mica tard respecte amb altres països veïns en el que seria la posada a punt amb una, amb una sèrie d'inversions importants en netejar i, i atreure doncs, una mica de uh, atreure, uh, lluissor el que seria el nostre ritme patrimoni històric sigui en el, en el nivell que sigui Ara és el moment, doncs, de, de fer-ne eh, difusió. Nosaltres ara hem les pedres, ara cal que les pedres, les pedres ens ronin. I, per tant, mica la funció de l'agència seria això. Però també cal recordar, i també s'ha dit aquí d'una manera molt clara, que a vegades eh, la pròpia administració està acostumada a treballar com a, a regne de taifes, és a dir, que cadascú tira per ell, Això, d'alguna manera, es té que acabar i té que haver com s'ha comentat també aquí, una transversalitat, tant sigui en, els propis, en la pròpia realització dels projectes com amb la pròpia difusió. Em sembla de manera molt clara que la transversalitat que es pot donar dintre del patrimoni cultural enganxa d'una manera perfecta en el que seria amb el tema d'una banda d'ensenyament, amb el tema de medi natural, en alguns casos, i amb el tema de turisme. Encara hi vaig estar la presentació per part doncs, de la directora general d'Innovació Pedagògica d'Ensenyament de, o director general de Reixius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat, en Joan Pluma, en el Sant Pere de Galligans, doncs, de la presentació d'un treball un treball totalment didàctic realitzat d'una part entre el Centre de Recursos Educatius i, de, i entre el Museu d'Arqueologia de Catalunya i Girona d'un doncs projecte que se'n o que se'n diu veja Girona Romana. i a partir d'aquí doncs, a través d'una manera interactiva, els diferents professors i grups d'alumnes podran reconèixer a través d'una pregunta que a través del treball donna les respostes sobre el que era la Girona romana. Aquesta transversalitat té que existir en tot el que serien els repetixo els monuments, els valors patrimonials que tenim al nostre país. Això també, doncs per descomptat i se n'està parlant i, i es ha d'acabar doncs, de, de, de relligar amb el tema turístic, el turisme cultural eh, que aquí d'Ala Empordà ho sabeu, fer -ho molt molt bé perquè entre altres coses teniu molts valors culturals en aquest sentit és una manera d'apropar el que és el nostre país lo que és la història del nostre país cap allà on anem al nostre país arreu del món i per descomptat també molts d'aquests valors estan lligats en el nostre medi natural. Per tant, és important que entre tots plegats, repeteixo, sense fer-ho d'una manera independent, sinó a través d'una ajuda mútua, dos, dos raïls del tren que al final els han que trobar, poder, treba poder treballar d'una manera conjunta aquests diferents valors patrimonials, sigui a través dels ajuntaments, sigui a través del patronat, sigui a través de la universitat, sigui a través de totes les associacions i entitats que es treballa d'una manera molt interessant el nostre, el nostre patrimoni També m'agradaria fer quan s'ha fet aquí una reflexió sobre el que sé de Sant Ferran jo vaig conèixer li estava comentant al senyor Faro que el que de Sant Ferran jo el vaig conèixer l'any 78 doncs perquè me va tocar venir a fer una guàrdia perquè això depenia en aquests moments doncs, de, de Sant Climent i me va tocar doncs, com en aquell moment el fer i que era doncs, venir un dia fer una guàrdia aquí per tant, tenir una visió molt tancada en aquell moment del que era el Castell de Sant Ferran. El senyor Alfaro em va convidar un dia, fa aproximadament doncs, un any, i em va ensenyar doncs, les dependències, em va explicar la seva història. Justament, a través d'aquestes visites guiades, la gent aprèn a estimar les coses, per tant, és de les coses que tenim que promoure, que tenim que, que promocionar, i realment, doncs, li treus el suc a tots aquells valors del que representàvem el seu moment, de la seva construcció, i com això ha sé que incorporar duna manera natural a lo que és a la nostra història d'una banda, totalment normalitzada i al nostre patrimoni. Bé, per la meva part, només comentar que, eh, aquest cap de setmana són les jornades europees del patrimoni, lligat també justament amb el tema patrimonial que estem fent avui. Més de 300 eh, estructures patrimonials, edificis, museus, llegaments s'obriran d'una manera de gració del públic i que molts d'ells iran acompanyades de visites guiades iran acompanyades de tallers per tant, doncs, eh, dir a la gent que utilitzi aquest servei de conèixer el nostre patrimoni a partir del qual coneixerem molt millor d'una manera molt més normalitzada la nostra història de ben segur ens cultivarà i per tant no serem una mica més cults per tant serem una mica més rics i donarà aquesta projecció de futur d'una manera tots plegats, doncs tenim, tenim que anar. Eh? Però la meva part res més i moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies senyor Baulida. Bé, al llarg de, de les exposicions dels, dels quatre membres d'aquesta mesa podem veure, podem entreveure realment l'interès d'aquestes jornades de, de patrimoni de defensiu aquestes primeres jornades que repeteixo, estem molt orgullosos que es Figueres i que a la vegada que n'estem orgullosos en, segur que en som beneficiaris perquè s'ha vingut manifestant per part de tots serviran per eh, analitzar estudiar aquesta, aquest valor eh, cultural, aquesta posada en valor cultural que té, un, que té aquesta fortalesa que tenim aquí a Figueres el castell de Sant Ferran un, un equipament que realment és gestionat per part del, del, del Consorci i que té com a primera finalitat posar en relleu aquest valor cultural, com deia el senyor Díaz, i des del qual l'Ajuntament anem eh, demanant també una major utilització per part de la ciutat, una compatibilitat d'usos que serà molt interessant de veure, veure què és el que s'ha de, de, de preservar, veure aquest valor cultural que et pot tenir el, el castell de Sant, Ferran, de Sant Ferran, servirà per veure aquesta possibilitat dels de, diferents usos que a més a més s'hi poden fer, que són totalment compatibles i que, que, que tinguin com a, primer, com a primer objectiu preservar aquest valor cultural. Destacar també la implicació que hi han tingut altres entitats, institucions de, de la ciutat, els Amics del Castell de Sant Ferran, el Cercle Esport a Figuerèn, que és on, on es farà aquesta, aquesta jornada en el seu primer moment, a altres entitats de, de la ciutat a l'Institut d'Estudis Empordanesos aquesta implicació per tant amb una cosa que tenim tan, tan nostre aquí la ciutat destacar també que el Castell de Sant Ferran com s'ha dit és el primer, el primer bé cultural d'interès nacional que vam tenir la ciutat per tant no és poca cosa tenim aquest bé cultural d'interès nacional i sobretot també com ha dit el senyor Baulida des de la ciutat ens agradaria que fos un actiu cultural, però també un actiu turístic perquè al final acaba sent un actiu econòmic, un retorn, un retorn cap a la ciutat, un excepcional punt d'interès turístic, aquell castell de Sant Ferran, que realment eh, tenim la sort de que s'hagués ubicat aquí a Figueres i que podem dir que competeix siguennt coses molt i molt i molt diferents amb un museu de l'í, també és un actiu cultural de primer ordre i turístic, molt, molt turístic, doncs evidentment ens agradaria realment que el castell de Sant Ferran se'l va distàncies, ja que són valors culturals molt diferents, però que realment es convertís en un atractiu turístic amb un, un, un valor turístic important per a la ciutat allò que va ser en el seu moment des del moment en què es va, en què es va construir i que per això ha rebut el nom de la vella inútil realment ja en aquell moment es va definir perquè sempre ha estat vella inútil perquè no va arribar a servir com a fortalesa militar el seu valor valor defensiu no, no va arribar a utilitzar es va acabar quan, ja el, quan, quan la història ja havia avançat en un altre sentit però realment aquesta, aquesta gran fortalesa la primera fortalesa d'Europa de, de vella en ve alta ho ha estat sempre per tant també en aquest sentit destacar en aquestes jornades aquest, aquest valor cultural res més eh, crec que s'ha dit prou per part de, de tots els, els que intervenen en aquesta taula, no sé si vosaltres els mitjans teniu algun, alguna pregunta a fer, algun interès Diga. Sí, sí. Sí, calma, calma, ja ens, ja ens, ja ens sentim. Bé, les, les jornades, diguem, s'han convocat en relativament poc temps, diguem. No? Eh, això té els seus avantatges i els seus inconvenients, no? Poc temps perquè realment tenim poc temps per tot i hem d'accelerar. Hem d'accelerar. Eh? Llavors, eh, el risc de fer les jornades, diguem, aquest primer any, doncs tenia un risc participació de ponents i de persones que poguessin ser limitades però l'important a la nostra manera de veure i així ho vam diguem, eh, consensuar els impulsors diguem, era posar el primer precedent diguem, i quan abans eh, millor perquè l'objectiu era precisament amb aquest entorn dotar també d'un motor eh, cultural de generació de coneixement que pogués repetir que pogués repercutir en tots els altres diguem, no? i en aquest sentit les jornades que fossin un pal de paller a on tota la gent que està treballant no solament a dins de Catalunya sinó a l'àmbit més europeu-occidental a l'entorn d'aquest doncs, eh, patrimoni del conflicte patrimoni defensiu, història vinculada amb això eh, tecnologies que incideixen no hi poguessin venir per tant, per tant el principal era tirar endavant les eh, inscripcions de moment eh, tenim Tenim inscripcions, jo diria que les jornades aviam, no seran unes jornades massives amb el sentit que puguin ser altres congressos més assentats, però que eh, que vaja, que seran correctes eh, dignes, diguem. Però eh? tenen alguna xifra? Aviam, tenim... Quina capacitat tenen aquestes experiències? jo calculo que les, les sessions eh, rondaran a l'entorn d'entre 50 i 100 persones cada, cada sessió, que és bé, la mitjana que qualsevol eh, congrés o jornades d'aquest tipus especialitzades acostuma eh, a tenir. És més eh, a tenir amb un lloc eh, urbà eh, tipus gran ciutat, diguem, eh? Figueres estaria doncs, en una ciutat gran, una no gran ciutat, però sinó una ciutat gran, una mica excèntrica dins del, dins del territori, diguem, català, per tant, que xi més excèntrica també, perquè és un personal que és una cosa. Eh, però excèntricion referia fora del centre. llavors, ja clar, les de les però el càlcul que hem fet, estem amb aquests 20%, Eh, tindrem aquest, Enrique, aquest personal hi ha una jornada al final a l'altre dia de sí, la portes obertes que pot totes. tenir doncs una incidència molt més gran perquè serà doncs, una, una sessió doncs, de recreació històrica quedarà oberta doncs, a, a la ciutat i la primera ja, tant la primera com la darrera de les sessions poden tenir més impacte eh? la primera perquè és un tema més polèmic, una taula rodona sempre fi, i més sobre uh, sobre la les intervencions que s'han fet a la fortalesa, on doncs, sempre suscita d'ons interès, i la darrera, que és una activitat de recreació històrica i de reflexió sobre el paper que amb el futur pot tenir, ons aquest tipus d'activitats també pot suscitar més interès per la per la dimensió demostrativa d'ons a que té. Memòria. Alguna pregunta més tindriu? Doncs, molt bé, gràcies per venir.